Nyolcadik fejezet. Olivia csak nem olyan korán ébredt, mint Susan és Greg, ám míg Susan ámát haragűzte el, Gregét pedig a magány, addig Oliviát a tökéletes boldogság nem hagyta aludni. A hajnali fény már az ablakfőke padján találta, túláradó örömmel a szívében, hogy az szedben lehet. A nyugati ég padlizsán színűen sötét lett, mely kelet felé májva színűvé halványodott. Az imit amot látható felhők elmélyítették a színeket anyugati nyugati oldalukon bíbor, keleti szegélyükön pedig inkább rózsaszín árnyalatukkal. A háztól messze elsősígság fölött fátyol lebegett. Olivia ámulattal nézte, hogy a szőlőskert innenső tőké ámosan sötétlenek, mielőtt elkezdődne a napi munka. Miféle munka? A szőlőszemek érlelése. Az előző este ez volt a beszélgetés fő témája a vacsoraasztal mellett. A vacsorát az étkezőben költötték el. Vendégváró sült kacsát szolgált fel finom a szakács férje. Csak Natali, Karl, Olivia és Tess volt jelen. A kicsiny, meghitt csoport szinte már családnak hatott. Olivia örömmel képzelte, hogy így van. Olivia és Tess persze kicsit túlöltözött. Hosszú szoknyát vettek fel, és szandált, minden darab új volt. Natali és Karl ugyanazt viselte, amit délután, és noha elárasztották olivia és Test a bókjaikkal, Olivia mindazonáltal megtanulta első leckéjét az aszkúanszeti életet illetően. Itt mindenki közvetlen, Egyszerű, s a legfontosabb a munka. A második lecke a borral volt kapcsolatos. Nem vitték túlzásba az ivást. Akkor is inkább csak kóstolgatták az italt. Tegnap este három éves rizdinget szolgáltak fel a gazdaság terméséből, s az édesfehér bor jól illett a kacsához. A bort előbb meg kellett szagolni, a poharat mozgatva megforgatni, aztán újra megszagolni, mert így érződik igazán a bukéja. Még tesz is kivette a részét a rítusból, noha az ő poharába Asconcetilitül töltöttek, mely voltaképpen szőlőből készült üdítő, a szőlőgazdaság legkelendőbb áruja. A harmadik lecke az időjáráshoz kapcsolódott. Karl hosszasan beszélt róla, de korán sem csevegő stílusban. Az időjárás gazdaggá teheti, de el is pusztíthatja a termést, és ebben az évszakban korán sem lehetett optimálisnak mondani. Későn köszöntött be a tavasz, és túlságosan sokat esett az eső. A szőlőtőkék mindazonáltal dúsan virágoztak, és a szőlő állása, ahogyan Karl nevezte, jónak ígérkezett. Az idő azonban bizonytalan maradt. Négy napból csak egy volt napsütötte, már pedig ennél többre volna szükség, mert ha így marad, magyarázta Karl, nem érik be a termés, és a szőlő nem lesz édes. Olivia minden szóra figyelt, miközben fogta tesz kezét, s időnként megszólította, nehogy a kislány gondolatai elkalandozzanak. Igyekezett követni a cukorról és a savról, a brix szintekről, Profilaktikus permetezésről és a rablóbugarakról szóló beszélgetést. Mélyebben majd ma délelőtt érti meg mindezt, amikor Natali körbevezeti őket a birtokon. Olivia már is készenlétbe helyezte a fényképezőgépét. Alig várta, hogy induljanak. Hirtelen ötlettől vezérelve kinyitotta az ablakot, és óvatosan leemelte a szúnyoghálót. Beáradt a hűvös, Párás, friss és édes hajnali levegő. Oliviának meg kellett volna borzongania, csak egy vékony hálóink volt rajta, ehelyett felpesdült a vére. Fogta a fényképezőgépét és különböző szögekből felvételeket készített az égről, ügyelve, hogy a leghiánytalanabbul megörökítse a színeket és a felhőket. Lefényképezte a kötfájtlat, mely éppen akkor vékonyodott és foszlott szét. Felvételeket készített az alant elterülő szőlőskeltről, a hajnali fények szerint változó színű szőlőtőkékről. Lefényképezte az ablak alatti teraszt, ahol gondos kezek rendezték el a bútorokat, s a bazsarózsák még nedvesek voltak a harmattól. Olivia úgy viselkedett, mint kisgyerek az édességboltban ahol egyszerűen képtelen ellenállni a kísértésnek. Lábújhegyen beosont a közös fürdőszobába, és bekukucskált Teszhez. A kislány mélyen aludt a halványkék ágynemű között, arca jóformán kise látszott összekócolódott haja alól. Olivia éppen elégszer látta már tesz aludni, és tudta, hogy jó ideig nem ébred fel. Óvatosan becsukta az ajtót, és a folyosó szőnyegén esztelenül lépkedve leosont a lépcsőn, mely ebből a szárnyból egyenesen a szabadba vezetett. Nem mintha tűztől tartanék, mondta nekik Natali, amikor megmutatta ezt a kiáratot, mely most jó szolgálatot tett Oliviának. Lenyomta a kilincset, és kitálta az ajtót, és csak ekkor dermet kővé, hogy háthariaztó van az ajtóra szerelve. Cambridge-ben szinte mindenre riasztó volt szerelve, mint ahogy szinte mindenre szinte minden nagyvárosban, ahol Olivia élete során lakott. A gondolatra, hogy talán az egész házat felveri, egy pillanatra megállt. Milyen ostobának érezné magát? De minden csendes maradt. Nem volt riasztó. Az ajtó nyikorgás nélkül nyílt ki. Olivia izgalomtól dobogó szívvel lépett ki a teraszra. A kő hűvös volt és nyírkos, mégis frissítően hatott. Olivia a terasz széléhez lépkedett, ott megállt, és tíz percen át a látványban gyönyörködött. A fényképezőgépe a vállára vetve lógott, de a kilátás mindenképpnél szebb volt. Aztán lassan felemelte a fényképezőgépet. A keresőben megjelenő kép azonban korán sem volt olyan teljes, mint a valóság. A fotón nem lesz hallható az újnapra virradó madarak csicsergése. Nem lesz érzékelhető a harmatos szőlőtőkék nyugalma, vagy a felhőklomha mozgása, vagy az akác és a nedves föld illata, a távoli kötkült hangja. Olivia elbűvölve visszalkasztotta a fényképezőgépet a vállára, és elindult a kikövezett úton. Két oldalt dús növényzet, rengeteg boróka, ciprusfa és tiszafa sorjázott. Ezek egy idő után elfogytak, s egy széles sávban csak fűz zöldelt, hiszen a szőlőtőkéknek tágas térségre van szükségük, hogy lélegezni tudjanak. Az előző este sokat hallott erről, s már értette, mit jelent. Hátra feszítette a vállát, Felemelte a fejét, összekulcsolta a háta mögött a két kezét, és mélyen beszívta a reggeli levegőt. Erősnek érezte magát. Biztos volt benne, hogy el tudja végezni a feladatot, melyet natalik kívánt tőle. Büszke volt önmagára, hogy ilyen mesés helyre került, és magával hozhatta teszt. Dacosan gondolt mindazokra, akik a múltban lemondtak róla. Úgy érezte, felfrissült és megújult. Remek az öltözék! Elhűve fordult meg. Szájmonát mögötte, gőzölgő bögrével a kezében. A haja nedves lett a zuhanyozástól, az állán azonban sötétebb volt a borosta, mint tegnap, és a szeme is sötétebb volt. De lehet, hogy csak Olivia látta így. Talán csak a hajnali fény mélyíti a színeket. Vagy talán csak a férfi izmos felső karja miatt van az egész, mely kilátszott az ing rövid, letépet ujja alól. Vagy a nehéz munkás bakancs teszi. Bármi volt is az ok, Simon fenyegetőnek hatott. Olivia azonban nem hagyta, hogy kikergessék az édenkeltből, de nem akar szégyenlős lánynak sem látszani. Igaz, hogy hálóinkben tartózkodik itt ittkin, de a hálóink kifogástalan. Nincs benne semmi kivetni való. Mit keres maga itt? kérdezte dacosan. Itt dolgozom, mondta a férfi, és a szája megrándult, talán jogni akart. Itt élek. Olivia tudta, hogy ez nem teljesen igaz. Simonnak saját háza van nem messze innen, noha Natali azt is mondta, hogy a férfi állandóan megtalálható a nagy házban vagy a környékén. Úgy értettem, helyesbített Olivia gyorsan, hogy ilyen korán még nem kellene ébren lennie. A sötét szem pár meg sem rebent. Mindig ilyen korán kelek. Ilyenkor lehet a legjobban dolgozni. A szülős kertben? Néha ott is. Ma az irodában. Az e-mail levelezésemet kell intéznem. Tanácsra van szükségem. A peronospóra miatt? Igen. Valami gombásodás. Tehát megerősítették? Simon bólintott. Nem meglepetés. Jó ideje hűvös és párás a levegő. Több napfényre volna szükség. Úgy néz ki, ma sütni fog, mondta Olivia, és a fák fölött megcsillanó aranyos sugarak felé nézett. A férfi megvonta a vállát, jelezvén, hogy vagy így lesz, vagy nem, és nagyot kortyolt a kávéjából. A bögre pereme fölött Olivia szemébe nézett. A bögre nagy volt és öblös, és Olivia úgy képzelte, hogy az a férfié, és csak is az övé. Simon leeresztette bögrét tartó nagy kezét. Olivia már bement volna felöltözni, ha a férfi nem állja el az útját. Várt, hogy majd félrelép, de ő csak állt, mintha lecövekelt volna azon a ponton, ahol az út a terasz felé indult. Simon hatalmasnak, nagyon férfiasnak látszott, tessúját egyik lábára helyezte, és egyre Olivia szemébe nézett. A lány nem kapta el a pillantását. Azért sem. Ha az a játék, hogy kipistog először, akkor csak tessék. Olivia nyert. Simon hosszú idő elteltével elfordította róla a pillantását. A lány furcsa ürességet érzett. – Valami baj van? – kérdezte. A férfi egy távoli pontra meredve megint kortyolt egyet. Aztán visszanézett a lányra. – Magától függ. Ha nem csak Natali project miatt van itt, akkor határozottan van valami baj. Olivia voltaképpen nem csak Natali project miatt volt ott. Több uka is volt. A pénz... A napfény, a kellemes időtöltés, menekülés, családi kapcsolat lehetősége. Simon persze nyilván mit sem tud mindenről. Tessék, szólalt meg végül. Nem egészen értem. Ha azért jött, hogy férjet találjon, akkor eltévesztette a házszámot. Olivia szemöldöke magasra futott a homlokán. Majdnem elnevette magát a férfi baklövésén. Férjet? Ha azt akarnék, olyan helyre mennék, ahol sok az ember. Sajnálom, de nem. Nem azért vagyok itt. Simon nem tágított. Natalia azt képzeli, ért a párok összeboronálásához. Szeretné, ha megnősülnék. Olivia fejében lassan állt össze a kép. Döbbenten a melléhez szorította a tenyerét. Maga azt hiszi, hogy... Egyik ujjával hol maga felé... A férfi felé intett. Igen, azt hiszem, hogy ő. És a férfi ugyanazt a mozdulatot tette az ujjával. Ó, dehogy, határozottan nem. Olivia mindkét keze mozdulatával nyomatékosította a kijelentést. Natali nem tenne ilyet. Rólam az embereknek nem ilyesmi szokott az eszükbe jutni. Olivia vékony volt és sápadt. Van egy tíz éves gyereke, a múltbeli szerelmi ügyeiben mindig veszített, a haja pedig túlságosan rövid ahhoz, hogy a legkevésbé is csábosnak lehetne mondani. Mivel ezek miatt kicsit elszégyelte magát, támadásba lendült. Natalinak jóka volt arra, hogy idehívott, de magához ennek semmi köze. Ráadásul nem az esetem. Tetszett neki a férfi lába, de megjárta már, ha egyetlen vonásba szereted bele. A csinos láb nem elég a jó kapcsolathoz. Simon Burke minden tekintetben kemény fickó. Egyáltalán nem az esetem. Egyébként is mi a problémája, hogy nem talált még magának valakit? Ezt nem kérdezte volna meg, ha a férfi rút lett volna, vagy sánta, de a lábát leszámítva is nagyon jóvágású volt. Kemény, de jóvágású. Nem érdekel a dolog. Olivia kis ideig értetlenül nézett, aztán önkéntelenül kitölt belőle. Te jó ég! Kitalálhatta volna hamarabb is. Elnézést kérek! Nem így van-e ez a legtöbb jóvágású férfi esetében? Simon megsemmisítő pillantást lövelt Olivia felé, mely már már ijesztő volt. Volt feleségem! Szerettem a feleségemet! Meghalt a lányunkkal együtt egy szörnyű balesetben, mi alatt vitorláztak. Olivia lélegzete elállt, és gyorsan elfelejtette, amit az imén gondolt. Erre nem számított. Bolzalmas, nagyon sajnálom. A sajnálat nem hozza őket vissza, mondta a férfi szintelen hangon. Nem Oliviát kritizálta, csak közölte a tényt. Nincs nap hogy ne gondolnék rájuk. Mikor történt? Négy éve. Mi volt a nevük? A feleségemet Laurának hívták. És a kislányát? A férfi szeme a fájdalom jeleként egy pillanatra megrebbent. Számít az? Igen. Olivia mestere volt a meseszövésnek, de ha voltak tények is, azokat is szívesen vette. Szerette volna a neveket alcokhoz párosítani, amikor majd Simonra gondol. Liana. Olivia ismét egyenletesen lélegzett. Laura és Liana, milyen szép? Az. Hány éves volt Liana? At, amikor meghalt. A férfi szemében vád fénye villant. Ami azt jelenti, hogy a maga lánya éppen annyi idős, mint amennyi az én lányom lehetne most. Olivia el sem tudta képzelni, hogy elveszíti ezt. Egyszerűen el sem tudta képzelni. Azt is tudta, hogyha Simon helyében volna, kimondhatatlan fájdalmat érezne tesz láttán. Ez pedig, jelentette ki Olivia, elegendő bizonyíték arra, hogy Natali nem maga miatt hívott ide engem. Túl a véletlen egybeesés. Tudatosan biztos nem tett ilyet. Túl nagy kegyetlenség volna. A legjobb szándékkal is lehet kegyetlenségeket elkövetni. Most nem erről van szó, erősködött Olivia. Dolgozni öttem. Szerette volna azt hinni, hogy azért esett rá Natali választása, mert szereti a múltat és mert jó munkát végzett otis műtermében. Natali nem kérdezősködött a férfügyjeiről, amit nyilván megtett volna, ha az lett volna a szándéka, hogy összeboronálja leendő mostoha fiával. Még fényképet sem kért tőle előre. Hasonlítok Laurára? Egyáltalán nem. Akkor ejtem az ügyet? A férfi horkantott egyet. Vagy inkább belenyugszik. Natali nem mert volna olyas valakit idehívni, aki hasonlít Laurára. Olivia el sem tudta képzelni, hogy nézett ki Laura, ám abban a pillanatban csúnyának érezte magát hozzá képest. Fal emelkedett közéjük. Figyeljen ide, mindez lényegtelen. Engem akkor sem érdekelne a dolog, ha magát igen. Köszönöm, az én életemben most éppen elég a probléma. Helyes, csak hogy egy egymást. Tökéletesen értjük egymást. Jobb, ha nyílt lapokkal játszunk? Jobb? Persze nem erről volt szó. Olivia egyre Simon feleségére és kislányára gondolt, meg a váratlan, rettenetes veszteségre. Velük volt, amikor történt? A férfi nem is színelte, hogy nem figyel. Nem. Oliviának az jutott eszébe, hogy vajon bánja-e megmenthette volna őket, ha velük van. Nem. Laura ide valósi volt? Együtt nőttek fel? Vajon gyerekkori szerelem volt-e? Olyan lány, akire a férfi évekig várt? Akire az álmajt építette? Az egyetlen, akivel el tudta képzelni a házasságot? Simon hirtelen ideges lett. Mi értelme van ezeknek a kérdéseknek? Csak kíváncsi vagyok. Hogyan tud itt élni azóta? Nem nagyon fájdalmas az emlék? A férfi idegessége olyan hirtelen elmúlt, amilyen hirtelen támadt. Simon az óceán felé nézett. Innen ugyan nem lehetett ellátni, a hullámok hangja sem hatolt idáig, de tudni lehetett, hogy abban az irányban van. Ha velem történt volna ilyesmi, mondta Olivia, biztosan elköltöztem volna. Nem egyszer megtette, hogy összecsomagolt, és elhagyta azt a helyet, ahol nem érezte már jól magát. A Cambridge-ben töltött hét év rekordnak számított. Ennyiben határozottan az anyjára hasonlított. Simon meg kétség kívül az apjára. Egész életemben itt éltem, felelte. Nem tudok elmenni innen. A szőlőskert az életem. Máshol is vannak szőlőskertek? Nem olyanok, mint ez. Megfordult, hogy indul, de még egy utolsó megvető pillantással végigmérte Olíviát. Ha tanulni akar valamit ezen a nyáron, akkor ezt megtanulhatja. Simon visszatért a házba, hogy szokása szerint egyedül Némán reggelit készítsen magának. Laura is szerette akkor a reggeli csendet. Ilyenkor átérezte, mennyire szereti a hajnalt és a férjét, és ebben a némaságban Simon soha nem érezte magát egyedül. Most, miként az utóbbi négy év során mindig csak is a magányt érezte. A némaságot azonban továbbra is szerette. Ám ma reggel kizökkent a kerékvágásból, és nem is volt kimondottan éhes. Újabb adag kávét töltött tehát a bögréjébe, és a bozontos bakkal anyomában elindult a pajta felé. A pajta felé mely túlságosan szerény név volt a tekintélyes épületre, legalábbis Simon elfogult véleménye szerint. A nagy háztól keletre magasodott egy nyírt térség közepén. Az a kis pajta, amelyben egyetlen traktor állt az 1920-as években, amikor Simon nagyapja Asconcetbe jött, már a négyszeresére bővült, és nem egyetlen traktor állt benne, hanem egy sövénynyíró, egy permetezőgép, egy talajművelőgép és számos egyéb kisebb eszköz. Hosszú, kavicsos falai és dupla üvegezésű ablakai láttán igazán nem pajtára gondolna az ember. A nevére leginkább a második szint cáf volt rá. Hat évvel azelőtt építették kar irányításával, amikor még intéző volt, s ebben a minőségében ez volt az utolsó ténykedése. A nyeregtető a nagy ház tetejére emlékeztetett, s alatta Simon rendezte be az irodáját. Most ide indult. Letette a kávésbögrét az íróasztalára, egy marék ételt szórt a macskának, és bekapcsolta a számítógépet, majd végigolvasta e érkezett leveleit. Rengeteg volt belőlük. Az elmúlt négy év során remetévé is válhatott volna, de számos barátja volt a bortermelő világban, olyan kollégák, akikkel rendszeres kapcsolatban állt. Sokukat még a kornellről ismerte, s ők ma már egyetemeken tanítanak, vagy más szőlőskertekben dolgoznak. Voltak közöttük olyan ismerősei is, akikkel az állami mezőgazdasági hivatalokban ismerkedett meg. Alig telt el hét például anélkül, hogy ne váltott volna levelet a Genfi vagy a New Yorki kutatóállomással. Tudni akarta, Mik az új fejlemények a szakmában? A szőlőtermesztés egyáltalán nem valami exakt tudomány. Túl sok benne a változó elem. A leszüretelt szőlőszemek olyanok, mint a hópejhek, nincs köztük két egyforma. Ez a tény tette ezt a munkát érdekessé, izgalmassá, kivált ród Izlanden. Az itteni szőlőtermesztés más volt, mint a világ egyéb részein. Más volt a talaj, más az időjárás. Erre felé kevesebb szőlőskert található, ennél fogva kevesebb a kolléga is, akikkel tapasztalatot lehetne cserélni. A számítógép előtt ülve, a lábaihoz Bak társaságában Simon fontolóra vette a tanácsokat, melyeket fél tucat barátjától kapott a Botritis színe elleni eljárásokról. Ez az egyik leggyakoribb betegség, mely az Ascon szetéhez hasonló nedves mikroklíma következtében felüti a fejét, és Simon abban reménykedett, hogy a vélemények némiképpen megegyeznek. A javaslatok azonban a bőséges permetezéstől a tétlen kivárásig terjedtek. Székét hátra rúgva felállt, és a bögrével a kezében kibámult az ablakon. Innen a magasból gyönyörű kilátás nyílt a szőlőskeltre, az ő pillantása azonban a határ felé siklott, ahol szürke hullámos vonal jelezte az óceánt. Simon Melkasa összeszűkült. A felesége és a kislánya ott vettek utoljára a lélegzetet. Olyan sötét volt a gondolat, mint a gyülekező felhők, pedig felhőkre végképp nem vágyott. A szőlőszemek végre kezdtek megszáradni, de a kora reggeli napfény közel sem olyan erős, mint a déli, és a felhőkből ítélve délre már esni fog. Tudta ezt az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése nélkül is. Fontolóra vette a lehetőségeit. Újra szétpermetezhet egy réteg kénport, ám ezt a múlt héten rutinszerűen már elvégezte. Túl sok volna, és kellemetlen szagot kapna tőle a bor. Ám ha nem tesz semmit, a gomba elterjed, és kárba veszhet az egész termés. Nem, valamit mégis tenni kell. Az apját fogja megkérdezni. Karl szakiskolai végzettség nélkül is többet tud ezekről a dolgokról, mint Simon baráti körében bárki. Szinte mindent elolvasott a szőlőtermesztésről, amit csak érdemes, és a mai napig eljár azokra a konferenciákra, melyekről Simon régletett. Asconcet első szőlőtermését ugyan Jeremiah Burg gondozta, de Karl tette közismerté a gazdaságot. Tudta, miért teremnek itt meg bizonyos szőlőfajták, míg mások nem, és az előbbieket termesztette. Ő vezette be az Asconcetben a mai napig alkalmazott lugasozási rendszert, és azok közé tartozott a keleti parton, akik a rovarírtás ökológiai a leghatékonyabb egységes kezelését kikísérletezték. Intézőként eltöltött évei alatt egyik gazdag szület követte a másikat. Karl tudni fogja, mi a teendő. Őt kell tehát megkérdezni. De most biztosan alszik még. Valószínűleg Natalival. Az asszony nem szeretné hogy formálisan is a nagyházba költözzön az esküvő előtt, Simon azonban nem egyködös reggelen szemtanúja volt, amint Kar kisúrrant egy oldalajtón. Ám Simon ebben semmi kivetni valót nem talált. Kar senkinek nem tartozik semmivel. Megérdemli ezt a boldogságot. Ráadásul, ha a Natalival töltött éjszakák, ha a kettejük házassága meghosszabbítja Kar életét, úgy, Szájmonnak szava sincs. Nem szeretne ilyen hamar elveszíteni még egy szemét, akit szeret. Négy év. A szíve újra elszorult. A tenyerével dörzsögetni kezdte a melkasát, hogy elüzze a fájdalmat. Felhajtotta a kávé maradékát, letette a bögrét, és felállt. Ne kejj fel! szólt a macskára, és átlépett a gömbölyű testen. A lépcső alján üzenetet hagyott a nagy táblán a Gómeznek, a helyettesének, aki ijesztő módon az egyetlen beosztottja maradt. Simon még mindig nem tudta megemészteni a veszteségeket. Pauló távozása különösen fájdalmas lesz. Mindig is kedvelte Paulót. Nem kellett őt szemmel tartani. Jártas volt a szőlőtermesztésben. Csak hogy ennek vége. Hiába próbált Simon órákon át a lelkére beszélni. Elment, és Simon boldogul egyedül is. A szőlő egészen más. Hogy megduzzadnak és megédesednek-e a szemek, most már egyedül Simonon múlik. Ez persze voltaképpen nem igaz. Az Istenen múlik, ez a gondolat azonban cseppet sem vigasztalta Simon-t. Az Isten kegyetlen tud lenni. Simon csak annyit tehet, amennyit egy egyszerű földi halandó annak érdekében, hogy elhárítsa a szőlőt fenyegető veszélyt. A 40 sorból álló táblához ment, megállt az első sornál, és vizsgágatni kezdte az apró, kemény bogyókat, melyek idővel remélhetőleg nagy szemekké duzzadnak. Óvatosan a lugas húzala mögé hajtotta azokat a felső leveleket, melyek esetleg a napsugarak útjába állnak. Az ugyanilyen veszélye fenyegető alsó leveleket gondosan eltávolította. Itt nincsenek szabályok. Ha nem csippent le eleget, akkor a levélernyő árnyékot vet a fürtökre, melyek így nem jutnak hozzá az érlelő napfényhez. A levelekre ugyanakkor szükség van a fotoszintézis miatt, melynek következtében a szén-dioxid cukorrá alakul. Tehát, ha túl sok levelet távolít el, akkor a szőlő cukortartalma kerül veszélybe. Hogy mennyit távolít el és hol, az a szőlőfajtától függ, meg a fültnek a tőkén elfoglalt helyétől és az időjárástól. Az ítéletet minden egyes esetben Simonnak kell meghoznia. Egyik tőkétől a másikig lépett, és mindenhol döntött. Mindig kézzel szedte le a leveleket, amióta az eszét tudja, és szerette ezt a műveletet. Ritmusa volt a tevékenységnek, szinte művészi gondot igényelt. A kézterméken érezni kellett, hogy jó. Ilyenkor az ösztönök működtek. Ma reggel Simon könnyen megtalálta a ritmust, részben, hogy meneküljön a gyomrát szorító rossz érzéstől, részben, hogy segítsen a szőlőszemeken. Bakancsa mélyen süppett a nedves talajba. A szőlővesszők halk nyikorgása megnyugtatta. Nem nézett az órájára, ahogy telt múlt az idő, nem kémlelte a vastagodó felhőket, hanem lassan végigjárta a sorokat, egyiket a másik után. Bak is megjelent, leült és figyelt. Amikor Simon az egyik sor végére érve befordult a másikba, a macska csak átsúszszott alul. Simon örült a néma, nem követelőző társnak. Azt a pár percet leszámítva, amikor Donna megtalálta és váltott vele pár mondatot, Simon csak a munkájára figyelt, szeme a szőlőfürtökön. Hol leguggolt, a fürtökkel foglalatoskodott, hol felállt, hogy az indákat a lugas három húzadal közül a legalsó köré tekerje. A legfelső levelek a melkasáig értek. Két hónap múlva már a szeméig nyúlnak, Elérik a legfelső húzalt. Letépett egy levelet egy fült kezdemény fölött, szemügyre vette az eredményt, aztán még egy levelet lecsippentett. Elégedettel lépett tovább a következő tőkéhez. – Mit csinálsz? – hallatszott egy gyerekhang. Simon felnézett. Olivia Jones lánya állt a sor közepén neonzöld esőkabátban, és a szemüvege lencséje mögött aránytalanul felnagyított szemmel nézett rá. A fejére felhúzta a kapucnit, mely alól amot kikandikáltak barna fürtjei. Simon mindaddig észesen vette a szitáló ködöt, amíg meg nem látta, hogy a kislánya kezefejével megtörli a szemüvegét. – Attól csak rosszabb lesz! – jegyezte meg Simon, és azon tűnődött, hogy hogyan lehet átlátni egy maszatos lencsén. Intett a gyereknek, hogy álljon be ilyebb. Túl közel vagy a szőlőhöz. A fürtöknek lélegezniük kell. Tesz egy lépést oldalra lépett, de nem többet. Te éppen olyan közel állsz hozzá, mint én az előbb? Én dolgozom, felelte a férfi, és folytatta a munkáját abban a reményben, hogy hát ha a gyerek megérti a célzást és magára hagyja. A macskád is közel van. Ő macska. Alacsonyabb, mint te, és nagy esőkabát sincs rajta. Ronda! Simon szeme a gyerekre villant. Köszönöm, ez kedves volt. Újra egy fürtöt vett szemügyre. Mit csinálsz? Simon lecsippentett egy levelet. Ritkítom a leveleket. Miért? Simon újabb levelet távolított el. Hogy kevesebb legyen. Miért kell, hogy kevesebb legyen? Ha túl sok a levél a fürtök körül, nem kapnak napfényt. Hátra a sarkára, és szemügye vette az éppen kiszabadított fürtöt. Szerintem nem nagyon süt a nap, és azok ott nem is néznek ki szőlőfürtnek. Tesz hanghordozása elkényeztetett, nyavka kislányra vallott. Simon megfordult, s úgy találta, hogy a gyerek megjelenése is arra vall. A gyerek dacosan nézett, az állát előre vetette. Higgy nekem, mondta Simon, szőlőfürtök ezek. Ehetek belőle? Meg ne próbáld. Miért ne? Mert savanyú és kemény. Ha most eszel belőle, fájni fog a hasad, nekem meg nem lesz mit szüretelni. Nem akartam az egészet megenni, szót tesz. Ne egyél semennyit, mondta Simon, külön nyomatékosítva mindegyik szót, miközben hosszan, szigorúan nézett a kislányra. Hihetetlen, de a gyerek állta a pillantását. Simon arra gondolt, hogy milyen merész ez a gyerek, ennyiben tiszta anyja, amikor Tess megfordult és elmasírozott a másik irányban. Nem tetszett neki Szájmon. Remek. Simonnak sem ő. Ő ugyan nem kérte, hogy gyerek legyen a környezetében. Arra meg végképp semmi szüksége, hogy itt lófrájon a szőlőskedben. Nincs ideje arra, hogy máshová figyeljen, ez az évi termés minősége mindennél fontosabb. Amikor megkordult a gyomra, az órájára pillantott. Mindjárt dél. Madaléna ilyenkor szokta kirakni a szendvicseket egy tára a nagy ház konyhájában. Bárki mehet és ehet. Ez is hozzátartozott az aszkóonszeti szokásokhoz. Világéletében a futtában felkapott pár szendvics volt az ebédje. Ma azonban valami másra vágyott. Nem számít, mi az. Akár egy Huffingtoni Big Meg is megteszi. Huffington közeli város volt autóval hamar oda lehet érni. Mindenek előtt azonban terápiára van szüksége. Tudomás sem véve a kötszitálásról, mely egyre inkább esőhöz hasonlított, folytatta a levelek ritkítását és az indák igazgatását, amíg azt nem érezte, hogy oldódni kezd a gyomrában a csomó. A szőlősket mindig ilyen hatással volt rá. Tőle aztán össze is omolhatott a világ, a szőlőtőkék itt maradnak. Akár alszanak, vagy növekednek, alacsonyak, vagy magasra nőnek, leúzzák őket a fürtök, vagy csak ígérik, hogy így lesz, mindig válaszolnak az érintésére. Amikor Donna megállt a sárdannai tábla felől jövet, Simon kérte, hogy menjen csak nélküle ebédelni. Natali is hívta a derékszíjára erősített nextelen, de előle is kitért. A haja csapzott volt. Nedves inge a bőréhez tapadt, de addig nem hagyta abba a munkát, amíg a szőlőveszők hangja és a föld illata vissza nem állította az egyensúlyát. Akkor visszament a pajtához, beugrott a kis teherautóba, és maga mögött hagyta az aszkónszetet.